Hallo maats, kom ons sing ammal saam. Die volk is ons wil syng. Gjaswa, bring vir ons een storykie. Maats, vandag het ons een interessante story. Is jylle ammal reg? Hoor het mooi oop? Kom ons begin. Jylle onthou ons nou van die profeet wat vir Jerobeam gaan vertel het, oor wat met hom sou gebeur, omdat hy al hierdie afgoederei ingevoer het. En toe koning Jerobeam vir hom sê, kom eet saam met my, en kom laat ek vir jou een geskenk gee, toe sê die profeet vir hom, dat hy glad nie mag nie, want Jahwe het gesê, dat hy by niemand mag brood eet en water drink nie, en hy mag nie terug gaan op die pad, waarmee hy ingekom het nie, hy moet een ander pad vat. Maar in Bethel self, van die profeet nou weggegaan het, was nog een profeet, een oud profeet. En hy het in Bethel gewoon. En sy seons het na nou hom toe gekom en hulle vertel toe vir hom van die profeet die vader Yahweh gesteer het en van wat hy gedoen het by die altare en wat hy vir die koning gesê het en hierdie oude profeet het geluister na wat sy seens sê, en hy sê toe vir hulle, met watter er pad het hy gegaan, want sy seens het die pad gesien waarmee die man gerei het, en hulle sê toe vir hulle pa, en die oude profeet sê toe vir hulle, gaan sal asublief my eesel op, en hulle het vir hom die eesel opgesaal, so hy daarop kon ry en hy rei toe, en hy het achter die man van vader Yahweh aangegaan, die ander profeet, en het om gekry waar hy onder die terpentijnboom sit, en hy sê toe vir hom, is jy miskien die man van Yahweh wat uit Juda gekom hee? En hy antwoord toe, ja, dis ek. En die oude profeet sê vir hom, ach, kom toch net saam met my huis toe, en eet saam met my jou ou brooikie. Maar die profeet van Juda sê toe, ek kan nie met jou saam omdraai ek kan nie met jou saam omdraai nie, Of met jou saam ingaan nie, ek mag ook nie brood eet of met jou saam water in hierdie plek drink nie. Want aan my is gesê, dier vader Jawe, jy mag daar geen brood eet nie en ook nie water drink nie. En jy mag ook nie terug gaan met die pad waarmee jy ingekom het in betel nie. Maar die oude profeet is slim en hy sê vir hom, ek is ook een profeet, net soos jy. In die boodskapper van vader het met my gepraat dier die woord van Yahweh en gesê, bring hom terug saam met jou na jou huis toe, dat hy brood kan eet en water kan drink. Maar die ou profeet het gejok vir hierdie profeet uit Juda. En in plaas daarvan dat hierdie profeet uit Juda maar lieverste luister vir wat vader self vir hom gesê het, luister hy nou na die ander profeet, wat hy nou dink is vaderse kind, en daar gaan hy so waar saam met hom. Hy draai om, saam met die profeet, en gaan na sy huis toe, en hy het saam met hom brood geëet en water gedrink. O wee, en terwijl hulle nog so sit en eet, toe kom vader Jawe, en hy praat met die ouwe profeet, En die ouw profeet sê toe vir die profeet wat gekom het uit Juda. Luister nou mooi, want dit sê vader Yahweh, so spreek hy. Omdat jy nie geluister het, nou wat vader Yahweh gesê het nie, toe hy gesê het, jy mag nie omdraai nie, maar jy het saam met my gekom en brood geëet en water gedrink in hierdie plek, waarvan vader Yahweh vir jou gesê het, jy mag nie kom nie. Jy moet geen brood of water eet, net hy gesê. Daarom sal jou lichaam, jou lyk, as jy dood is, nie in die graf van jou vaders kom nie. En toe die profeet van Jura nou klaas sy broodje geëet het, sal die profeet van Bethel nou vir die profeet van Juda sy eesel op en daar gaan die profeet van Juda. En op die pad wat hy rui, kom daar toe een en maak die profeet van Juda dood. En terwijl sy lichaam, sy lyk daar lee op die pad, staan die leeuw langs die een kant en die esel langs die ander kant. En so staan hulle nou maar. En intussen kom daar manne voorbij, waar die lyk op die pad sien lee, en hulle sien aan die een kant staan die leeuw en die eesel. En hulle gaan toe in die stad in waar die oude profeet woon, En hulle vertel toe dit vir al die mense daar. En toe die ouwe profe dit hoor, toe sê hy, dit is die man van vader, wat teen hom oortree het, omdat hy wederstrewig was, wat nie geluister het na wat vader Yahweh sê hy moet doen nie. En daarom het Yahweh hom aan die leeuw oorgegee, so die leeuw hom kon verskeer en hom gedood het, precies soos vader Yahweh gespreek het en hy sê toe vir sy om omweer vir hom die eeselkie op te sal, en hy het so gemaakt, en hy gaan toe op die weg, waar hier die lyk lee, en hy kry die lyk op die pad, terwyl die eesel en die lewe nog langs die lyk staan, en die lewe het die lyk nie geeet nie, en die eesel het hy ook nie doodgemaak nie. Dis baie snaks, want die lewe sal ons die donkie ook doodgemaak, en as die lewe iets doodgemaak, dan eet hy dit maar in hierdie geval het het glad nie gebeur nie. En die oude profeet het toen nou die lijk van die man opgetel en hy het het boe op die eeseltjie gesit en hy het na die stad toe teruggegaan om hom te begrawe. En toe het die oude profeet om haar begrawe in sy graf, wat hy eindelijk vir homself gehou het. En hy was baie hard sê roerom en hy het gesê, Ach my broer, van sien maats, dit was baie hartseer, want al twee was profete van vader Javie, baie, baie groot kinders van vader Javie. Maar as vader met ons praat, dan moet ons luister na wat hy sê. Ons moet nie luister vir ons broers en ons sisters nie, want hy mag ook vir hulle iets anders te gesê het maar ons moet luister wat hy vir ons sê, as hy vir mys iets sê, dan moet ek dit doen, dan moet ek nie doen wat hy jy vir my kom sê nie, o nee, en hierdie profeet het, toe hy nou die ander profeet van Juda begraaf het, en hy het getreur het oor hom, toe sê hy vir sy seens, as ek nou een dag sterwe, dan moet jylle my lichaampie in die selfde grap sit as hierdie man van vader Yahweh, Lee my bene, langs sy bene, want die boodskap sal sekerlik uitkom, wat hy dier die woord van Yahweh uitgeroep het op die altaar wat in Bethel is, dit wat hy daar gesê het, gaan gebeur, want hulle dien afgoede, en vader gaan dit so doen, en na al hierdie dinge nou gebeur het, die profeet wat nou dood is, wat gaan sê dat hulle afgoede vernietig sal word, en het al die priesters op die altaar van die afgoede doodgemaak en gebrand sal word en nou is hier die selfde profeet ook dood het Jerobeam nogthans nie geluister nie hy het maar net weer nieuwe priesters aangesteld om die afgoederheid te bedryf. en hierdoor het die huis van Jerobeam verskrikkelijk verkeerd gehandeld ten oor vader Yahweh so maats, ek hoop jy het mooi geluister na die story en dat jy nou weet dat as jy een opdracht kry om uit te voer, dat jy dit moet doen, en dat jy nie moet luister na die opdrag van iemand anders te nie. Jy moet seker maak wat vader van jou wil hee, wat jasjua van jou wil hee, en jy moet doen wat hy vir jou sê om te doen, nie wat hy vir Piet sê om te doen, of vir koos, of vir sani nie, nie, ons moet doen wat hy vir my sê. Mooi blij maats,